Tack Sing sing du dit darialey, det är som sing Ut i vika, där finns det smullen från blomster som gro. Och ut i sjöga, där nere i vika Där står en abbar, luring och glöm Nu är det sommar, ja nu hörs klavere Nu är det dansbort till grönskande lugn. Vackra fläcker, gå att spatsera Gå att spatsera i väl ingen stund hey. prr, prr, prr, prr. Sing du vidal i alej, sing du i Gå att spatsera i väl ingen stund Allt sänger vi allihop Sing du rida, rida, sing du rida, rida. Gå att spatare i vellningens stund. Sing du rida, rida, sing du rida, rida. Gå att spatare i vellningens stund. Ja, god morgon, god morgon och mycket välkomna ska ni vara till den sista sändningen före sommaruppehållet idag, fredag den 14 juni 2019. Och ja, det här är ett program som sponsras av Ika i Valsta och de har seniorrabatt på tisdagar. Mm, 10 procent. 10 så det är dit det är lönsamt att gå. Ja. Och ansvarig för sändningen i Föreningen Musik för Alla, precis som vanligt. Ja, precis som vanligt. Ja. Och jag heter Rune. Och jag heter Rosmarie. Välkomna. Ja, som ni hörde så gick vi direkt in på spellistan här. Men det var ju ett eh, litet, litet knapptryck som... Saknades. Saknades, ja. <laughs> så därför var det så. Men det var en önskeskea som vi spelade för Kjell Arneson. Ja. Och han har ju ytterligare skivor med. Ja. När det gäller Kjell så måste vi också passa på att tacka honom för att han gjorde en insats förra fredagen. Mm. Och sen för oss då vi var upptagna av studentfirande. Just, mm. så var det. Ja. Så stort tack till Kjell. Vi har lyssnat på programmet igår. För det kan man göra på datorn nämligen. Mm. Eh, några dagar efter det har sänts på, då går man in på radiosikturna.se och klickar på. Fliken lyssna lyssnar på, på oss. oss Och där kan man lyssna på alla Programmen som vi sänder i mm. våra, Så det är bara välja och Ja, precis mm. Och det var jag som sjöng När vi började, precis som vanligt Ja, det var sjöng det mm. Och Malte Brännlund spelade Ja. Okej, okay. men nu kan vi ju gå in då På äh, fortsättningen på Önskeskivorna här ja. Och det är Kjell som vi spelar för Och nu ska vi lyssna till Jailbirds Singers där björkarna susa. Jailbird Singer, så jag kommer ihåg. Jag har säkert berättat det här förut. Nu ska vi se. Det var det lite rungång. Att eh, när jag hade Annika liten, eller jag mm. när jag fick henne, mm. så skulle jag ju köpa en barnvagn. <laughs> Och jag tyckte att att han sa dyrt då med barnvagn, men det måste man ju ha, va? Ja, precis. Och då var det var ett par bekanta ta som sa att, ja, men du kan få. Eh, vad heter det? By vi byter, sa de. För vi hade den här skivan, Jailbird Singers. Mm. Och eh, den ville de ha. Och de hade en barnvagn som jag ville ha. <laughs> så eh, ja, de fick skivan och vi fick barnvagnen. <laughs> det var något ganska bra byte, tror jag. Ja, jag tror det. Alltså, det, det är ju så att man tyckte väl sen att det här bytet inte var till hundra procent liksom, riktigt. Jag ville ju ha skivan också, men eh, som sagt var... Barnvagnen så... var nog dyrare än skivan. Ja, om man ska <laughs> tänka så liksom. Men eh, Ja visst, nej, men barnvagnen behövde vi ju ha. Så det var ju mm. ingenting att fundera över. Så det var mm. det så. Mm. Ja. Eh, ja, vi ska fortsätta med lite björkar här. Hot är nu Björkens visa. Så. Klara muren sken och min gröna glädd och så kom där en, som skad namn i verken och det var blodet och han kysste det, det Nästa kväll så kom en sång, Så sig jag om Hos en hand i verken och smörde fram var det båda skrivet och det märkte du, var det stod i skor You stay. ju på svensktoppen i många, många veckor. Jag kommer inte ihåg hur länge det var. Nej, det gör inte jag heller, men det var ett antal veckor. Ja, mm. det var ju väldigt populär. Mm. Eh, nu kommer Kjell Arnessons sista önskeskiva för denna gången. Ja. Och eh, då är det ett födelsedags till Måna. Då undrar jag lite grann, hans fru heter ju Måna. Just precis vad jag tänkte Och... säga, ja. Fyll hon år? Jag vet inte. Nej. <går> I så fall är... gratis. Ja, precis. Så då får vi ju hon ta åt sig den här också. Precis. Nu är det inte Benny Anderssons orkester utan det här är särbidraget vi får höra. Ja. Medförelselagsvals till Mona. Jag glömde också i inledningen här att gratulera Håkan och Hakon. Ja, det gjorde vi. Som har ramstrad idag, mm. står, men bättre sent än aldrig. Grattis till er som heter så. Sen var det så för ja, cirka två veckor sedan kan man väl säga, så var vi uppe här på biblioteket här och det här kaféet som är kopplat tillsammans med biblioteket i Märsta centrum och då var det så att eh, vad heter det? Radio Siktuna var där och sände direkt mm. några timmar och vi var där också och man kunde ju alltså önska med medan man var där och så fick man skivorna i bästa fall efter en liten stund när man satt där och fikade och pratade och hade det trevligt med människor som var där mm. En jättebra idé alltså Ja visst är jag det här. en bra idé och då var det så att vi träffade på en dam där också som heter, nu är jag lite osäker på uttalet här, Mary Kelik. Ja, jag tror det i alla fall, Mary Kelik. Hon ville att vi idag skulle spela två önskeskivor som hon önskade och då fick vi valfritt både när det gäller Gunnar Wicklund och vikingarna som hon ville höra. Och då valde vi att köra Merci Cherie med Gunnar Wiklund. Och därefter kan jag älska dig på avstånd med vikingarna. Kan du älska någon på avstånd? Ja, just det kan man. Ja, ja, okej. Okay. Kan man någon på avstånd? Ja, men så är det i alla fall med vikingarna. Och varsågod Mary, här kommer dina önskeskivor. Merci. Kärin, merci För det stunder vi haft Merci, kärin Och vår kärlek var skön Men kort Merci, kärin Varför gråta Nu har du Hej. Aj min vän. Aj inga tårar för mig. Jag blir farväl för en dröm som var vår. slog fel. Men se Vackra minnen lever man länge på Låt mig gå, för jag vet Det blir lugnare så Och det har Just under the sea, Mersey, Sherry, overshadow. Jag med min vin Om du bara för någon timme Kunde komma hem till mig Och viska djupt om orden Du, jag lämnar aldrig dig När jag tänker på den kvällen Där vi möttes, du och jag jag tog min hand och såg på mig Med en blick så jag blev svag Ja då känner jag en längtan Att få krama dig så hårt Tänk vad enkelt det var innan Och nu är allt så svårt Kan man älska någon på allt? Min. mellan mig och den jag älskar flera timmar med min bil om du bara för någon timma kunde komma hem till mig och vi ska ljud tänker jämt på dig Var finns du ikväll min älskling Tänker du ibland på mig Att få ha dig vid min sida Får jag bara drömma om För när jag vaknar varje morgon Är min säng som vanligt tomt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 jag lämnar aldrig dig Och ska djupt och orden Du, jag lämnar Aldrig dig Ja, det var vikingarna som vi Hörde Ja jag tänkte så här berätta För ja för det första så är det ju så att Det går att ringa hit och önska skivor Till nästa gång vi sänder Men då får man ju Vänta ända till den 23 augusti Innan vi Startar upp igen mm. Och då ringer man om man nu vill 08 591 127 11 ja. Ända fram till Halv tolv idag Och så får ni höra låtarna I den mån vi har dem den 23 augusti, då är vi tillbaka i med det här programmet förmiddag med Rune och Rosmarie. Och sen mm. kanske vi ska påminna om <skratt> lite grann om att det är en stor loppis imorgon här i Märsta centrum. Och den börjar tror jag vid tolv tiden och håller på om 4-5 timmar. Så då kan man gå upp och fynda om man vill. Mm. Loppis alltså imorgon ja. I Märsta centrum Det är ju trevligt mm. Fint väder skulle det bli också Uppåt 25 grader hade de sagt Ja ni kan mm. inte skylla på väder det tror Nej jag inte. det tror jag inte Det är <laughs> nog fint väder nu. Vi... vi kommer nog åka dit en sväng också och titta Ja mm, kanske Vi får se ja. hur det blir ja. Med det Ja, Men vi ska fortsätta med lite sommarmusik mm. Och då ska vi lyssna till Roland Sedermark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 Lätta steg och svär min vän genom sommaren. Hör, stråkarna från vinske. Hör, bergas fel och spinsbö. Allt blir en symfoni. Sommarmelodi så ljus skänker glädje. En sommardans Så är livets bäst är blandas mugg Och kjottiskt hös och gödvet Och allvar och nöbbe här I vår sommarlands Av kärlek binder vi på nytt en blomsterkrans Skön. Vestervik och Skulle, Schön, Greppestad och Lule, Schön, Skansen sommarkör Schön och oss för, för igen, Schön om sommaren. Dans, så är livets fest, här blandas dubb och så trös och gubbet så och all vår sill och nöbbe. här i vår sommarlands av kärlek binder vi på nytt en blomsterkrans känn sommarvindar smeka.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 Roland C.D. Mark, en sommardans. Ja, den är ju jättefin den här ja, låten. verkligen. Ja. Eh, nu ska vi gå in på avdelningen Rönskeskivor en liten stund till. Igen, ja. ja. Mm. Och då är det familjen Brink som vill höra någonting med peppan. Och vi ska mm. spela någonting som heter Till dans med Karlstad Töserna. Och därefter ska vi lyssna till Kaka iselson till Sven Stibergs ensemble En inspelning som gjordes på Dion den 10 september 1954. Och då är det När det våras ibland Bergen. Ja. Mm? Mm. nu det sista glöden kålna i där ute glimmar stadens ljus jag sitter här i skymningen alena och drömmer tyst om sommarvindarsus jag drömmer om en bro långt bort bergen där nej, den tredje höstlig vägrin står och minns nu det ord som där du sa mig. Jag väntar dig när det på nytt blir vår. När det vore bland bergen, får jag komma till dig då, och på nytt. Och läsa sagan Ut i dina ögon blå Alla skogens fåglar sjunger, Och vår lycka finnes där När det vore i bland bergen Hos den vän som jag har kär Alla skor Skogens fåglar sjunger och vår lycka finnes där. När det våras ibland bergen hos den vän som jag har kär. Som när det är våras i Blombergen med kaka Israelsson. Nu har vi bytt ställe, Rosmar och jag, med varandra här så att nu håller jag på och försöka ställa in mikrofonen så att den passar någorlunda här där jag sitter nu. Ja, det är ju så att eh, i det här avslutningsprogrammet som vi har så är det ju lite sommar betonat nästan alla melodierna vi ja, spelar. Ja, det ska det ju ha. Ja, det tycker jag också. Eh, vi har två önskeskivor kvar till familjen Brink och jag tänkte att vi skulle spela båda. Då handlar det om Kalle Jularbo, min hembygdsmelodi. Och sen förstår ni så är det så att vi ska ta av oss skorna med hjälp av Påver rammel. B mm -hmm. Det känns skönt, det betyder att apan i dig har än en framgång grönt. Ufattastisk dröm om min förvåning när jag plötsligt förstod. Dröm om min förvåning, den bananen var god. När du finner din rätta partner, det gäller kvinnan som har. Märker du hur det räcker lätt i den lilla svans? Du har en oh, oh, fantastisk dröm om min förvåning när det hela stod klart. Allting, allting, allting blev så underbart. Underbart är att bara sitta still i ett träd och glo. Underbart är att lägga sig och sassa på maten. Underbart att gifta sig och bilda ett eget bo Följande det ursprungligaste prejudikaten Jag drömmer om min förvåning Det är en dröm som är bäst Tänk på det när du tar skorna av härnäst Ta av dig skorna. Oh, ja, ja, ja, ja. Ta av dig skorna I dunklet under ett bord Tog soldaterna av sig skorna så blev det inga mord oh, Fantastisk dröm om min förvåning Den är fruktansvärd stor Jag såg hela FN, alla saknade skor Ätlet faller med sorgsna dunsar och bladen singlar från trä Själv jag lever så sorglöst skolens fast timmen verkar sen uh, Fantastiskt dröm min förvåning nu och lätt som en sky Varje lycklig morgon glimrar världen ny att ha för hon finns hos mig varje dag Vi kan älska när helst, vi vill så ljuvligt och praktiskt Den hon bara vill leva för är lyckliga glada jag så blir ditt liv en häpen fest ta av dig Oh ja ja ja ja av dig skor. man är en trolös man, en bäst är en skolös man. Lycklig, fri och ursprunglig tar han kärlekssemester. Så dröm min förvåning, det är den dröm som är bäst. Tänk på det när du tar skorna av härnäst. Ta av dig skorna, oh ja, oh ja, oh ja. Ja, det var ta av dig skonare här med HV eh, Rammel. Ja, och nu ska vi återvända till det här med sommar igen. Då blir det sommar och sol igen med Åke Grönberg. Villad orkester spelar och den här plattan är den 23 april 1947. Han lämnar huvudstaden För skärgårdens koppar och skär Och snart vi går Där två och två Och sången den klingar så här Sommar och sol är här igen Det är säsong för kärleken Vad gör det att är garanti Lämnas på sommarsvärmeri du har ju alltid samma tröst Kärleken vet ej av någon höst Släpp bara glädjen in min vän Sommar och sol är här igen Kom låt oss dansa till sol och Gång på gång, sommar lång. Här finns det kärlek och tro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 Ja, det var åker Grönberg det här med Sommar och sol igen från 1947. Nästa inslag som vi ska få lyssna på, ja då handlar om Tore Skogman. Vet du Rosmarie, han skrev ungefär under sin livstid 1300 texter. Mm, han var bra på det där. Ja, det var han. Ja, det var han. Och många blev jättesuccéer och andra blev kanske lite mindre succéer. Och eh, det var ju så att han var född den 9 mars 1931 i Halstahammar, några mil utanför Västerås. Mm. Och i början på 50-talet så var det ju så att han faktiskt började jobba på en fabrik i Halstahammar som heter Bulten. Bulten? Bulten, ja. Okay. Och där jobbade han faktiskt i tio år. Men eh, under de där åren som han jobbade på Bulten så skrev han ju många lokalrevyer för de som bor i Halstahammar. Hans första re revy kom redan 1950. Om jag ser rätt, ja. Och... Eh, i en av de allra första revyerna Så skrev han en melodi som heter Hemlängtan Men eh, Vi känner inte den som hemlängtan För tiotal år senare Så sjöng han in den här texten På skiva Men då heter den Ensam jag är mm, Just det. Och, men du ja. Jag måste bara fråga alltså Jag hörde någon Och jag vet inte riktigt vad jag hörde Men det var någon som sa att Uh, han hade C i sång Ja det är möjligt När men... han gick i skolan <laughs> Sång eller musik, jag vet inte vilket nu då, men. Ja det kan ju tänkas Det är många andra som har haft så också Bland annat Anita Lindblom Hon hade C som det hette på den Va? tiden Visst är i det så... konstigt Ja Och hon sjunger ju faktiskt rätt bra Ja ja. Det måste man ju säga Jag i alla fall så 1953 så fick han göra något jobb tillsammans med den då populära kvartetten Synkopen och då sjöng han bland annat Älgjakten eh, Den kom inte på skiva då den kom några år senare men eh, Tore man, han skivdebuterade 1955 med en melodi som heter Man måste vara om sig och kring sig och på baksidan hette låten Maskerad. Och den skivan har vi faktiskt hemma med Tore Skogman. Mm. Ja. Och eh, han medverkar också i radio på linan. och därefter framträdde han i Kungsträdgården i Stockholm. Och igår så satt jag och tittade lite grann när du var ute och gjorde annat på Tore Skogman och eh, hittade då öppet arkiv heter det i Sveriges Radio och eh, tittade lite grann och då var han tillsammans med eh, vad heter hon nu då det kommer jag inte ihåg helt plötsligt med i ett program som hyransörerna hade Lennart Hyran alltså mm. och eh, Anna Sundqvist och Tore Skogen och var ja. det och sen var han också med i ett program som leddes av Bosse Larsson Allsång på Skansen Och det var där jag såg De här två sjunga tillsammans så det var jättekul faktiskt Att, att sitta och titta en stund på det här Men eh, han slog igenom 1960 kan man väl säga 61 Men redan faktiskt 1959 Kom en annan stor succé med honom Nämligen Storfiskarvalsen Tore Skogman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 Fiskaren är stor i jorden, det vet vi ju var och en Han skrämlas och in i vassen och skryter som bara den Han talar om sina fiskare men glömmer så lätt de små Berätta blott om de stora som aldrig har lyckats få För när storfiskaren talar om hur stora fiskare han får Kan de så skarvar han som han vill, då räcker armarna inte till Och när fiskan talar om hur stora fiskare han ser Då vet man säkert att han tar till mycket, mycket mer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 Rätt ofta så kan det hända att fiskan blir utan fisk Då går inte till fiskaffären och köper den över disk Men sen när han börjar skryta Då låter det ju som så Ni skulle ha varit med när jag fick en på fem och två För när fiskan talar om hur stora fiskar han nu får Ja de så han som han vill Då räcker armarna inte till Och när fiskan talar om hur stora fiskar han är ser Då vet man säkert att han tar till mycket, mycket mer Och skarvar som han vill Då räcker armarna inte till Och när fiskan talar om Hur stora fiskare han är ser Då vet man säkert att han tar till Mycket, mycket, mycket, mycket, mycket mer Då vet man säkert att han tar till Mycket, mycket mer Storfiskarvalsen med Tore Skogman Och Tore han var född Den 9 mars 1931 I Halstahammar då givetvis och han gick bort den 9 december 2007. Han blev 76 år gammal. Tore Skogman. på gammal. Nu ska vi spela då det här inslaget som jag tycker är rätt kul. Som vi kallar för veckans hälsta. Mm -hmm. Och den här skivan som vi nu ska spela är inspelad för exakt 100 år sedan. 1919. I New York. På skibolaget Colombia. Och vi ska få höra bröderna Jussi, Ulle och Gösta Björling i sommarglädje. Hur de skrattar på slutet. Ja, det gjorde jag. Ja. Tre glada pojkar alltså. Ja, det var det Just i Gösta och Olle Björling. Mm. 1919. Injuråg dessutom, ja, det är det, ju ett tag sedan. det är verkligen, det del länge sedan. Ja, nu ska vi få lyssna på några som sitter i solen. Nämligen Toa Karlsson mm. och Lasse Löndal. It's Vi sitter i solen alltså, med Tova Karlsson och Lasse Lundahl, ett härligt sångarpar kan man mm. säga också, som gjorde väldigt många skivor. Nu måste jag fråga dig Rosmarie, fast jag vet att vi inte ska det, men du kanske har andra planer, ska du ut och segla i sommar? <skratt> segla? Med <Ja>. vad? <skratt> med en segelbåt Ja, som jag inte har Just det, men man kan ju låna Jag tror ingen skulle vilja Låna ut den till mig ja, inte till mig Jag har egentligen. aldrig seglat någon gång så <skratt> <skratt> det är väl jag inte, jag inte jag direkt Nej. <skratt> Nej men det är ju så Jag får nog att... simma i så fall Det är väl Nå, jag Det närmaste jag kommer segla <skratt> ja, Jag kan inte ens Simma så jag hoppar över det där Eh, Gnesta kallade däremot Han hade vind i seglen Det var vind i seglen med gnästa kalle. Nu hade jag tänkt så här att vi skulle prata lite fotboll en liten, liten stund. Det är ju så att det pågår ett EM-kval i fotboll för herrar. Och där har det väl varit lite si och så med framgångarna för Sverige. Man vann mot Malta med 3-0 och det var ju alltid något. Mm. Men några dagar efter fick man stryk med samma siffror mot Spanien mm. Och jag såg ju båda matcherna och den här eh, Spanien-matchen Där var det ju bara spel mot ett mål Ja, det kunde och ha blivit mera det siffror, kunde ju högre mera. siffror ja. Ja. Det tyder ju hörn, statistiken på som var 15 för Spanien och 1 för Sverige Ja, precis 3-0 fick vi stryk med Ja det var inte roligt att titta no. Nej det var det inte Nej. Men dagen efter då var det fotbolls -VM för damer mm, Som jag precis. också tycker det är kul att titta på Och där gick det betydligt mm. bättre Nu mm -hmm. undrar jag vilka var de som spelade mot Chile tror jag det var det var Vasilja. Ja just ja. Det. Och där vann de svenska fotbollsslagen yes. med 2-0. Mm. Och det var jättehärligt att se. Och det var rättvist också. Ja, men det var en bra match. Det var en bra match, mm. ja. Och sen så var, är det så också att nu på söndag klockan 14 tror jag det är till och med då är det på TV igen Sverige Thailand i fotbollsVM. Mm. Och det tänker jag i alla fall jag titta på. Mm. Det är kul att se fotboll, både herrar och tjejer faktiskt. Ja, det tycker jag. Ja, absolut. Jag tycker det är lika kul nästan med, ja det är, nästan, det är lika kul med tjejerna när de spelar. Jag ser ju landslagsmatcherna och VM-matcherna och sånt också på TV mm. när det gäller tjejerna och det är jättekul. Och nu ska vi få höra en melodi som har lite fotbollsanknytning. Den är visserligen gammal den här. Den är inspelad någonstans runt 1960-61. Och heter Nu är det uppåt igen med Nacka Skoglund. Och om vi då håller oss till svensk fotboll för herrar så är det ju uppåt igen för både Djurgården och AIK. Och jag tror att någon Utav de där två står som svenska mästare Du tror i, det I november ja, Men Malmö man vet aldrig riktigt Det Nej. kan dem också mm. Men eh, jag hoppas ju på Djurgården eller AIK Och framförallt AIK Eftersom jag är AIK Nu är det uppåt igen Nacka godund. Mm. Igen. I, i en och nu är det uppåt det är upp, yo, i eld och i För till det var ett sen gjorde jag ett häckligt. Nu är det uppåt, ja, uppåt igen. jag och Jag kommer i från en match som vi vann, fast det tog tid innan nätet vi fann. Vi vann med 7-0, det är ingen val, det är därför som vi nu är det hopp åt en joijo nu är det hopp åt en joijo en förstävde mål på en sen gjorde jag ett hattrick nu är det hopp åt jag på 10 Till säga det att äh, Nacka Skoglund, han, äh, när han spelade för svenska äh, stora lag så, att säga, så var det väl större delen av tiden i Hammarby. Men han gjorde några svenska matcher för AIK i början på 50-talet, hela fem stycken. <laughs> Men han gjorde inte något mål under de där fem matcherna, tyvärr. Och så måste man väl, även om det svider i ett AIK-hjärta, säga att Malmö är faktiskt ganska bra dem också. Ja. Ja. Nu lämnar vi fotbollen därhen, och sen så hejar vi på tjejerna på söndag. Yes. Nu ska vi ha en melodi med Lilien Fors. Så skimrande var aldrig havet. Och var aldrig havet Och stranden aldrig så befriande Fälten, ängarna och träden Aldrig så vackra och blå Solnedgången, aftonen den underbara. Då mina lågor dölter dig för världen, medan du drar. först Det här med Så skimrande var aldrig Havet Och det är ju en komposition som Evert Håb har skrivit, eller hur? Visst är det så, Rosna? Ja. Och det ska bli mer Evert Håb, Dock inte Med Evert utan däremot Med hans son Sven Bertil Thåb Vi ska få höra Varför skola människor strida Och därefter Ängla Mark Med Sven Bertil tåb Vissa månen kuret var förskall den starka ro så den svaga nederslå var förskall den stark du, så den svaga.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 så sköna Sluta att utro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 den ärvde bjärvlönen, polunden den gröna, vill rosor och blåsippor, och kamomill. Låt dem få leva, de är ju så födda. Varje par som har varit ihop ett tag i några år och sådär, de har ju Oftast i alla fall någonting som man säger, det här är våran melodi. Eller hur? så är det. Mm, så är det. Ja. Och... Vi har vi har två låtar faktiskt. Ja, det har vi. Mm. Vi har garderat oss, men vi tycker att spelar <laughs> en utav dem. Ja. Den andra som vi inte spelar idag, och det är ju Hälften så kär. Ja. Mm, och den är ju också fin. Men eh, vi har tagit en av dem och då är det I'm Walking to New Orleans med Fats Domino. Det är något av våran låt Det är våran låt, ja. ja. Varsågod, här kommer Fats Domino. This time I'm Until New Orleans, I'm gonna need to parachute when I get through walking these blues. When I get back to New Orleans, I've got my suitcase in my hand. Yes, I'm going back on the street Yes, I'm walking to New Orleans You used to be my honey Till you spent all my money No use for you to cry I see you by and by Cause I'm walking to New Orleans Time for talking. I've got to keep on walking. New Orleans in my home. That's the reason why I'm gone. Yes, I'm walking to Det var väl en ut de få gångerna Ja, mitten på <skratt> <skratt> Ja, men Vi lyssnade väl Till Elvis Presley här då Och Harbour Light All the harbor -well lights—they only told me we were faring. Those same old harbor lights that once brought you to me. I watch the harbor. Tekniken är inte riktigt med oss här Jag hade kopplat rätt och Ändå så kom Elvis in och sjöng Ja oss. han var en vis. han hade bråttom Ja det må jag ju säga mm. Att han hade eh, Vad jag tänkte säga då eh, När det gäller Fats Domino Som vi spelade innan Det är ju inte ofta jag dansar För vi kan ju inte dansa så här jättebra Någon gång händer att vi gör det Och en av de allra första gångerna Det var ju då när vi spelade den här skivan Med Fats Domino, hemostei tror jag det var till och med. Oh! Ja, det var det. Så var det. Mm, och, det är länge sedan nu. Det är länge sedan, ja det var väl 1985 200... eller ja, något sånt, sånt där. Ja. Ja. Ja. En av få gånger som hon har dansat. Ja, vi har väl ja, stuffat lite grann några gånger sedan. Men, men det är inte så ofta. Nej, och sen gick vi faktiskt på buggkurs. Ja, det gjorde vi. Ja. Och, och lärde försökte lära oss att bugga. bugga Ja. Och det gick väl hyfsat bra faktiskt. Men ja, jag tycker väl att det gick en. Men sen fick du problem med ja, nu på senare Med ben. Jo, ja, men alltså det var ju lite svårt sen att hålla på och, ja, precis. och dansa. För. Ja. Ja, tyvärr, ja, men... tyvärr, för det är Nej. ett trevligt Nej. sätt att umgås också. Att dansa. Ja, det är det ju. Och eh, det brukar ju dansas då när spelstugan är här som ju har sommarupprahåll också mm. och kommer tillbaka någon gång i september. Och det är rätt kul att se en andra dans Ja, mm. det är kul. Ja. <laughs> Men man önskar är att kul. man själv kunde faktiskt ja. för man blir ju lite sugen. Ja. Nu ska vi försöka presentera nästa låt. Ja, och så jag. hoppas vi att det funkar då. Och då ska vi lyssna till Jim Reeves Getting Better. Ja. Nu ska vi gå långt tillbaka i tiden till Karl Mikael Bellman. Han skrev ju väldigt mycket fina sånger mm. eller låtar. Jag vet inte vad man ska kalla Viser, Visor, jag vet Viser, inte riktigt. stycken, vad som helst. Jag Men... tänker på visor när jag hör ja, Bellman. Ja, det kan man väl säga. Mm. Vi ska få höra en historia som han har skrivit här nu. Fjärren vingad syns på Haga och vi ska få höra Totts Tilleman. Alltså, jag tror att han var från Österrike faktiskt alltså, ja, ja, jag är inte det... riktigt säker men jag tror det och han var ju väldigt väldigt ofta i Sverige och spelade in mm, skivor mm. Och, och den här och... då tänker man på skolan och skolavslutning och, och... Ja. jag vet att vi sjöng ju den här jag kommer ihåg faktiskt när vi höll på att vi tränade i kören för vi skulle sjunga på skolavslutning och, och då, då var det just den här också jag tror att vi gjorde det också i Trossa, mm. Men jag är inte säker på det. Va? Men väldigt fin är den här. Mm. Och det är en fin nation också med Tots det här. När han spelar på sitt munspel. Ja, det tycker jag. En mycket duktig munspelsartist kan man väl säga. Som alltså gjorde många skivor här i Sverige. Bland annat Fjärin Vingad syns på Haga. Nu ska vi gå till inslag nummer 26 idag men innan vi gör det så vill jag väl berätta för er då att vi har ungefär 25 minuter på er att ringa och han till. Inte till nästa vecka som vi. Nej, det blir ju först säger. i hösten då, 23 augusti. Ja, då ska vi vara tillbaka igen i programmet förmiddag med Runa och Rosmarie. I augusti alltså Så att vi tänker ta en rejäl sommarledighet nu Och det känns nästan som att vi behöver det För att ladda batterierna Ja faktiskt mm. Mm. För det är ju så att vi sitter och spelar Enbart låtar Från eget arkiv mm. Vi tar inte ner någonting På Youtube eller någonting sånt där Utan vi har skivorna hemma, de vi spelar. Det, det tar ju lite tid det här med planerandet. att ja, man, det gör det. Att Men välja... Det ju sitta och ja, ja, ja, ja, det mm. är roligt, absolut. Eh, vad var jag tänkt säga nu då? Jo. Ja, nu avbröt jag dig där. Ja, det spelar ingen roll. Det jag har lärt mig då. av dig Nej <laughs> Ja det brukar jag göra också Nej <laughs> äh, men det, det är kul, kul Att sitta liksom och kunna säga Att man spelar från eget arkiv Och det har väl, jo det var det jag ska säga Att det har väl hänt någon gång Att vi har lånat Någon skiva på oh. någon Men det är ytterst sällan Vi gör det Och den här som kommer nu Den har vi definitivt inte lånat <laughs> Lånat menar jag utan dig med Agneta Visserligen det här banala med kärlek och som tar slut och, och sådana här saker. Men jag tycker är, hon sjunger ju så bra. Hon sjunger jättebra, ja. och den, den här finns ju på den här älpen, eh, eh, tio år med Agneta. Ja, så ja. heter den älpen och jag tror att vi, där har vi den. Men vi har den också på Singel och vi har den på EP och vi har en på ja. Jag vet möjligt. inte om den finns på CD, det vet jag inte, men vi har den i flera. Ja, men... det Inter var där... för det samma upp. Ja, ja, ja, Just det är den. samma. Ja. Ja. Uh, jo, uh, nu håller Råsman på på tända och släcker ljuset. Ja, det brukar vara din avdelning, ja. men jag har jag provat på det också. Ja. Så. Mm. 591-127-11 kan ni ringa och önska skivor till den 23 augusti. Ja, då, då är 34. Tillbaka. Ja, just det. Och det här är ett program som sponsras av IKA i Valdstad Centrum som har seniorrabatt på tisdagarna. 10 procent. Ja, 10 procent. Mm -hmm. Och ansvar för sändningen är föreningen Musik för alla. Och ni som lyssnar på det här, ni har rattat in Radio radiosiktuna på 88,2 MHz. Ja, nu ska vi köra inslag nummer 27 hade jag tänkt mig då. Det är en skiva inspelad 1937. Nu ska vi upp hopp upp heter den Hilme Bojling sjunger till spelmanspojkarna. Mm. Och den gryende kärleken stått, stått, stått. Kom, kom, kom, bara med mig och skyll inte på några om, om, om. Visst är du kär, kär, kär? Vill du mig då så har du mig här, här, här. Din, din, din vill jag vara och bli om du bara blir min, min, min. Vägen till paradiset är krokig och lång, men du se att där ovan molnen är, himlen aldrig som här. Där är den blå, blå, blå, evigt och alltid och omlåt Oh oh oh oh rengo riena eterna che svinna del pop Paragiset är Rokig och lång Men se Att där ovan är som här Där är den blå blå blå, Evigt och antiga Kom och låt oss och På den Ja, nu ska vi byta cd här och sätta i cd nummer två. Vi närmar oss ju slutet på den här sändningen idag så att vi har fem låtar till som vi tänker spela. Och närmast så ligger Richard Kleidemann en otroligt duktig pianist. Han ska spela någonting Som heter Se på mig Ja, just det Se på mig eh, Hör på mig måste, Vad sa du? Hör på mig Ja, ja, <laughs> ja eh, Jo eh, Vi satt och spelade in De här sista fem låtarna Igår Och naturligtvis skulle det krångla Ordentligt för mm. oss Och eh, det tog faktiskt flera timmar innan jag fick in de här fem låtarna och jag hoppas och tror nu att de ska kunna spelas upp här idag. Jag provade sen när jag äntligen fick ordning på grejerna där hemma att eh, testa i, i datorn och spela upp skivan och där gick det bra så jag hoppas att det ska kunna gå nu också här då. Och då ska vi alltså spela Richard Kleidman nu, Vad heter den? Se på mig mm. Mm. Vi Det är som Nilsson som sjunger Eller vem vad är det som sjunger den på svenska? Ja, jag kommer mm. inte ihåg det just nu faktiskt. Nej det var inte alls Nilsson det... Nej, Nej. Eh, Nu kör vi Richard ja, Kleidman mm. tror ju att det var Jan Johansson Så Visst var det väl attista, så ja, just, som... Tänk att ibland så blir det bara så Tomt här uppe Eller Ibland, <laughs> Men just nu så släppte det lite grann ja, där Jan Johansson <laughs> var det som sjöng den här på svenska Ja precis, ja, precis. Och då är det så här att eh, Vi spelade ju Richard Kleidman I början av Ja, vår den här program nummer ett eller två eller någonting sånt här. Och så sa jag så här att eh, Richard Gleidemann, han är ju en väldigt bra tysk pianist. Men det fanns också en, sa jag, på 30- och 40-talet som också var tysk pianist och hette Peter Krauder. Och eh, jag sa att jag skulle göra ett tema på Peter Krauder- Också under våren. Men eh, våren har nu gått och jag har inte gjort det. Och varför inte då då? Jo, för jag hittade inte skivorna med Peter Kreuder. Det är ju 78 varvare. Men nu har jag hittat dem. Och jag kommer under hösten här att göra ett litet specialtema med just Peter Kreuder- som jag hade tänkt mig att ha klarat av redan. Men eh, ni som lyssnade på mig då kommer ihåg att jag sa att vi skulle ha ett tema mm. och nu har jag hittat skivorna. Och beror berodde på att hitta då? Jo, vi flyttade ju förra året mm. och vi fick ju stuva in skivorna överallt bara att få in dem i förrådet och göra om två förråd som mm. vi hade på tvärvägen. det är ju tungt att hantera 78 varvare. Ja. Det är också men att göra om två förråd till ett ja. det är inte lätt och när det dessutom är betydligt mindre än vad jag är van vid. Men nu har jag suttit en 5-6 timmar i stort sett varje dag och uh, ute då för första tiden när jag började så var jag tvungen att sitta ute. Jag kom inte in det ens i förrådet. Nej, just det. I förrådet. Men nu går det lite bättre mm -hmm. och de här Peter Krydeskivorna som jag pratade om tidigt i våras då de har nu dykt upp, så nu har jag dem. Och dags att spela in dem och lägga dem på datan. Och köra ett pt tema mm. under hösten här. Detsamma tänkte jag också när det gäller dansband. Och vi har så mycket dansband. Vi har de här kända som vikingarna, Stefan Borsch och. Sten och Stanley och allt vad de nu ja. heter. Men vi har också en väldigt massa okända dansband. Kanske man kan säga att till och med lite lokala som kanske inte blev så där jättepopulära i, på riksnivå, om man nu säger så. Och jag tänkte att jag någon gång under hösten, och de skivorna har vi redan hittat för länge sedan, så... Ska jag göra ett dansbands eh, nostalgi kan man väl säga över dansband från slutet av 60-talet och från det gyllene 70-talet när det gäller dansband? För det var ju gyllene åren eh, 70-talet mm. för dansband. Det dök upp dansband i par tio minuter i varenda buske mer. Eller <laughs> ja. Och något dansband gav ut någon skiva eller två och sådär och sen blev det inget mer utav det och jag tänkte de spelar alltså oftast de här välkända låtarna men eh, i en annan version då så att säga så jag tänkte jag skulle göra någon sorts dansbandspecial alla nostalgi under hösten i mina program, alltså nu mm. pratar jag mina och det tänkte jag återkomma till Alltså när vi startar upp igen Någon gång Ja vi startar upp den 23 men just då Kanske jag inte gör det Men under hösten i alla fall Så blir det mm, kanske Två program För det är mycket dansband som vi har Vi har en, ett dansband bland annat som heter Neckens Och <laughs> det har jag aldrig hört talas Nej. om um, Och många andra Konstiga namn och uh, Ja, lite dansbandsnostalgi Kanske i två program Vi får se hur är det blir ja, med det det blir spännande, det har ni något att se fram emot Ja, nu ska vi spela lite Dansband här som avslutning Som är kända Adress Rosenhill med Stefan Bors Orkester Under solens förgyllda sigill Finns en plats som i min fantasi hör mig till Fast en blått är en syn för min inre förpill Skriver jag allra redan adress Rosenhet La, la, la. I ett träd strax din tvill la, da -la da -la. I drill på drill De sjunger på akkord Sin adress, Rosenhill Varje gång när du känner dig ensam och vill Och du angrips av missmodets gråa vasill kan du inte bli sittande, sorgsön still, Utan packa din rensen, adress Rosenhill da La la la Kom hit om du vill Så sjunger alla fåglar den platsen Med mig så säg till Dina dyrbara dagar är längre spill, All vi kan försvinner Liks nu i april När du nu liksom jag får Adress rosen Da O nar i etret strax ding ty la la, la. twilli di di i tre o tre De sjunger på accordo sin adress, rusen he Today Ja, det här var skydds stora succé 1973 redan. Tänk på tiden går. Aj, aj, aj. Vi ska få så här på sluttampen lyssna på ytterligare ett dansband och som jag tyckte väldigt mycket om och som jag gör fortfarande faktiskt. Nämligen Flamingo-kvintetten. Och här kommer de med elven. Vad tycker du om för dansman förresten? Det oh, var svårt. Jag tycker om Sten och Stanley, Sven Ingvars, uh, Flamingo-kuntheten tycker jag mycket om. Ja. Um, ja vikingarna. Ja. Ja. Alltså, ja, du har sagt alla som jag tycker om också. Ja, skydds tycker jag om. Och, ja. Ja. Ja. ja. Det är det svårt det där. Alltså, ja. Som Nej, det... sagt, de stod som spön i, basken, i backen ja, det, det, det gjorde de ju verkligen då På, på den... 70-talet, ja. dansbanden Just Nu är det som någon som ut. ringer här Men jag ska ta och uh, lägga på nästa skiva här Som är Nidelben med flamingo-kvintetten mm. mm. Gärna. Det var Nidelven det här med Gamla Goa Flamingo-kvintetten mm. Och det var vad vi hade att bjuda på idag Vi har en avslutningsmelodi också Som vi ska spela alldeles strax Det här är ett program som sponsras av lika i Valsta Och de har senioravatt på tisdagar Och det är hela 10% procent Ja, för oss som är Pensionärer, ja, precis. just precis. Och vi är ju väldigt tacksamma för att de sponsrar vårt program. Det är ju mycket därför som vi kan sitta här och spela på fredagarna. Ja, för det kostar ju pengar att hålla igång det här. Ja, precis. Mm. Nu kommer inte vi att sitta på fredagarna framöver ett tag. Nej. Utan vi tar sommarledet nu och kommer tillbaka den 28... Nej, 23 Nej. i åktonde. 23 i åttonde, ja. 23 augusti då. vecka 34. Ja, förmiddag mm. med Rune och Rosmarie är tillbaka då i vecka 34. Och då Så har vi... vi förhoppningsvis laddat ordentligt. Ja, och, ja, och du har hunnit att sitta och plocka ännu mer av ordning ja. på våra gramofonskivor. Eh, ja, vi ser fram emot den härlig sommar Och mm. hoppas att den blir bra för oss alla Och att ni får en skön sommar Och trevlig midsommar Och ja, mm. att ni får det bra helt enkelt Och att ni är rädda om varandra Ansvar för sändningen, ja det är föreningen Musik för alla Ja, precis som vanligt mm. Och med detta sagt så tackar vi för idag Och eh, som sagt, ja ha nu en riktigt trevlig sommar alla som har lyssnat på så tack för att ni lyssnar det är jättekul Vi ska avsluta med en melodi som jag tycker är väldigt passande nämligen av förvidare Bertilbo och det var länge sedan vi spelade Sven Arfälts orkester medverkar och inspelar på Sonora den 3 september 1950. Och med detta sagt har det så bra och så hörs vi I slutet av augusti igen Auf wiedersehen Trevlig sommar Säger vi Har det så bra så hörs ja. vi i höst ja. Tack ska ni ha, hej, då. hej. så var natten sin slöja dröter ut månen står blek i nedan nu är vår sommarsaga slut att viderst vi ses igen i mina avskydd sång Du vill att jag ska sakna dig Och tiden blir så lång Av skvider Jag viskar ömt Till kan som vidare finns här kudd vises i O tidens bild, så lön att vänner står i aviskarö. Det